da će mi trebaću nazvar samo se ja bih se je Zašto je ovo? Je, ali nije se čuje, ne. se radi. Taj mikrofon ne radi sad. Da. Pa ovdje će se čuti. Da, mi ćemo, malo tiši. Ne, mogu biti glasio. Možda, da. Znaju da Evo, Evo da, majster. Ovo je još pitanje. su pitanja e e lei dobro veče svima umjesto mikrofona poslužit će nam nas, naš ovaj čuveni znameniti glas ja sam danas u Kravati jer sam dobio specijalnu ulogu da budem koordinator pa onda da se to istakne na ovaj način E, molim vas za strepljenje, treba će vam. Ovo neće tako brzo završiti, da ja ste mislili na nogomet, <laughs> Juventus i tako dalje. <laughs> <laughs> <laughs> da, ne, ovaj, ja običajem da će biti vrlo zanimljivo, pa nećete. te tijeti. Ja bih pozvao profesora doktora Darka Virubala, da u ime organizatora veleučilišta kaže par riječi o našem Mirku Budkoviću. Hvala što ste došli. Kao što ste čuli, znaju vele učenjištvi što kada zajedno sa slovenskim društvom služim i značar ovakvih događaja. Hvala što se ti možeš sjetiti, protekli par godina, vam sada već ima skoro i deset, deset da. se to muče. Bila je jedna cijela serija raznih predavanja, uvijek je bilo, koliko ja se dobro popunjeno i uvijek su bile interesantne teme. Velovučište podržava ovakve događaje i s jedne strane da se mi stvari ne bi uvijenili više, a druge nešto napišemo novoga i da prenesemo, isto tako da potaknemo mlade, da imamo kao što nešto predravati svoje stavove. Vjerujem da će... Ovo predavanje, odnosno prezentacija da danas biti vrlo interesantna. Kao što možete vidjeti iz naslova, ovo što je u Zagradi pod nas je vrlo intrigantno. Znanost, religije, ekonomija. Znači jedno s drugim srećim, nitko nije sam za sebe sve ispre mješano i ti odnosi su u današnjem svijetu uvijek su bili vrlo kompleksni i vidjet će da se danas tako. Budući da je naš autor ove knjige, po struci inženjer, znanstvenik, a s druge strane vidimo da će se dopsaknuti religijskih pitanja, a ja vjerujem da će on na kraju svega ovoga ispustiti, kao neki deo se A ja ne bi dalje durio, ovaj da ovakve stvari. Vrlo malo skromno smo i financijski pomogli, ali moram nam potporebaći. A evo ja ne bi dalje, izvolite vi. Svijetam na ovo devu Sarsmahina jako dobra sintagma, a sad ih molio predsjednicu Kulturnog društva slovenski dom Karlovac, Marinu Dela Čitevšić da se ona vrati u večer svima. Drago mi je što ste se okupili u ovakvom broju. Kulturno društvo Slovenski dom Karlovac već deset godina organizira šiklusa predavanja o znanosti, kulturi i tehnologiji. Po tim imenom su bili tako da smo, imamo čast da imamo u našim redovima i doktora Butkovića koji je to osmislio u stvari sva ta predavanja i već desetu sezonu to održavamo. Naročito nam je drago da je ove godine kada slavimo desetu obljednicu društva da promoviramo i njegovu knjigu koja će biti prevedena na slovinski jezik. Ali ne ova druga. <laughs> ja vam ne bi oduzimala vrijeme za dragocjeno za raspravu pa bi vam poželila lijekove teče ovo je kombinacija predstavljanja knjige i okolovog stola pa jer i toga ćemo možda malo o, odužiti međutim ovaj, ja bih podsjetio na onu situaciju kad je Mirko se sjetio da, u, da uđe u ove filozofske, vjerske, ekonomske vode, poslao mi je e-mail, ja sam to pročitao, rekao sam, Mirko, ovo se treba objaviti. To je bilo šteta da ostane samo e, na ovaj, inboxu momene. I onda rekao, pa gdje će to objaviti? Ja kažem, pa u svijetlu, kod doktora Cvitanovića. A neki su rekli, ma neće to Cvitanović objaviti, to je previše difuzno, to se ne oklapao mainstream ove današnje ovaj današnjih društva to sigurno neće kažem kako ja znam doktora Cetanovića gore smo zajedno se družili u studijskim oddjelu kad sam radio onima ovaj, svoju volju on će to sigurno mikrofon Znači? Ne ne radi mikrofon. Ne, ne, ne, ne radi radi samo ne, radi. ne znam ga oključiti. <laughs> inženjeri evo ga radi o e, bravo, oh, bravo. Okay. e molio bi doktora Cvitanovića da kaže zašto je objavio taj ogled od doktora Cvitanovića u svjetlu. imali smo predstavljanje gospođe štova na gospodo vrli i ugledni radini hrvatski muževi oko četvrouglas toga stola, a ti si rekao da je okrugli Pa sam ja u nedomnici. Bit ću kratak, ja sam i sažet, jer 15 do 9 trebamo ići u Allianz arendu gledamo kako tamo je naš man Jukić, kako će on igrati. Ja sam jedan od krivaca, zato smo se mi ovdje večeras skupili, a to je jer sam kao glavni urednik u svijetlu časopisu od Matice Hrvatske i Stanovačkog ogranka za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja, objavio jedan opsežan rad, hvale vrijedan, pod ovim naslovom Svijet na raskršću, znanost religije i ekonomije, i kao što uvijek običavam, izabrati troje, četvero, osoba koje će same prezentirati ne duže od pet minuta, kao urednik sam zadovoljan, ako i manje od pet minuta govore na predstavljanju svjetla, da oni iz vlastitih ustiju kažu ljudima najvažnije crte u tom. Tako je i naš ugledni e, doktor Budković. E, hvala vam odmah i za onaj tekst o boješnici na Soči i slovencima u Karlovsu koji je izazvao i veliki interes a ovaj je poseban interes izazvao ovaj pod ovim naslovom futuristički svijet na rastrižnju i kako sam ja promatrao sa stola isto nekog ovako kruglog sa četiri čoška tijekom prezentacije neki su napustili dvoranu, bilo da su razočarani govorom ili ili su muškarci odrasli ja da su improstata u pitanju, ali mislim da je ipak ipak u pitanju neslaganje. Prostota. Ja ja sam ovaj došao kući pročitam eh elektronsku poštu i, i imam vidjeti već eh, ovaj prašina se već digla na, na taj tekst i ovaj odma ja nježnom spolu koje je to napisao, zabrinut, kako sam ja to mogao dozvoliti i tako. A opet se ja pitam pa zašto ja ne bih to dozvolio, a ona je ta osoba, sirota, pod utjecajem, lako je zapamtiti ovu godinu, totalitarnih režima od 1989, 1989. godine, tri su se totalitaristička jednaka po mom sudu režima mijenjala i zato je ona izrasla i odvojila se u takvom ambijentu da ona ne dozvoljava da drugi nešto kaže, pa ja vjerujem da smo mi sazreli i da ćete vi večeras u jednoj tolerantnoj ovoj atmosferi naučiti kad treba govoriti, kad treba slušati i ne izati ton ne biti onako kao u Hrvatskom saboru ili neću reći na bivšoj ovaj radman eh, televiziji. Eh, od cijele te poruke možete vi ugledni doktore i o znanosti i o ekonomiji u moralu i o svemu vašemu tekstu ovaj pisati i ovoj klizi koje ste objavili, ja gledam da malo ima stranica, ali knjiga se ne mjeri po groju stranica, nego po onom tekstu što je napisano u toj knjizi. Prema tomu i mala knjiga je jako vrijedna. Mi ćete naići na reakciju kod zaključka, kod religije. I ja sam i izbavio, ovaj, mislim, e, pročitao zadnju rečenicu u kojoj u zaključku stoji, da je e, s vremenom će e, religije postati e, mitovi, odnosno narodni običaji. To je ono što je izazvalo po mom sudu najveću buru, ali volim da je izazvalo buru, jer jadan je onaj urednik koji piše i organizira časopise, a da nitko ni ne kaže o tom časopisu nice, nita, nice, ništa ne događa, a kažu ovaj kulturni vjeratnosti radnici da bi trebalo u kulturi e, da vrije, da vrije i iza ovoga teksta upravo je počelo vrijeti i mi smo večeras ovdje. Ja koristim priliku da kažem vama Doktore, svi su doktori, teško je meni, ja sam seoski doktor, koji pišem jedini recepte od svih e, Evo vam, ovo je knjiga u knjizi, naime, to je svjetlo u kojemu je i ovaj tekst, ovaj, izvolite, to je za vas i za vas, gospodin Velečasni. I zaključujući, ja kažem ovako, jučer vidi vidi ovaj, moj susjed, mi smo u istoj sgradi, ulaz do ulazra, i susjed piša, pada, o ovaj je već koliko dva meseca pada piča i on ovaj, mene super, se vidimo. Ja njemu kažem da, ako Bog da. I sad ja ovdje mi razmišljam, vidiš, zašto sam ja rekao, ako Bog da. Jer me to otac naučio. Otac me je naučio u katoličkoj odite, i tako je on da. Ako Bog da, sinko. E vidite. I tako sam ja odgajao i svoju djetstvu. Tako i oni odgajaju ove. Sad je pitanje da li će taj odgoj obiteljski koji je najbolji, što sam ja u gimnaziji, tamo je bila druga povijest, tamo je bila ujutro povijest, a druga je povijest bila popodne sa mojim roditeljima. Sad je pitanje, ja sam ovu povijest iz kućnog doma naučio, sad je pitanje o tomu da li je to odgoj ili uopiteljski ili neki drugi šta će uvjetovat a pitanje znanosti će religije i ekonomije ćete vi reći ja sam svojom razmarom zaključio ti ću dobar slušatelj i gledat ću na uru da ne zakasnim zahvaljujem se sad bih molio profesoricu Vesnu Virobal i Helenu Burković da ispred rotarakta Rotarik u mladih nešto kažu. Jesno Ovo mi prekrasno kako me najavio da ispred mladih nešto kažu. E, ja sam ovdje u sasvim jednoj desetoj ulozi. Ovo je moja uloga kao asistenta guvernera Hrvatskog Rotarak distrikta je upravo ta da najavim nešto jako lijepo što će se u gradu dogoditi, a to je, osnovat ćemo ponovno, odnosno živjeti Rotaract, a to je klub mladih, predsjednik tog buduća kluga nije ovdje, ali zato ovdje je mogljeno koja će vam reći nešto o toj akciji i o mladom klubu Rotaracta. A ono zašto sam ja tu je da vas zamolim da što više knjiga kupite, jer će prihod od tih knjiga ići upravo za osnivanje Rotarakt kluba. Hvala. Evo ga, dobro večer, sve vas lijepo pozdavljam u svoje ime i u ime dakle, novo osnovanog Rotarakta grada Karlovca. E, meni je pripala evo večeras čas da vam nešto kažem o našoj prvoj i velikoj akciji to akcije uređivanja igrališta Dječjeg vrtića Dubovac i kao što je gospođa Virupald rekla svi novci koji će se danas prikupiti od kupnje knjige dola, dakle, dolaze u naš fond kojim ćemo onda dakle financirati to uh, izgradnju i ponovno uređivanje tog igrališta evo ja sam bila kratko kao što sam večala, <laughs> uh, hvala vam puno. <laughs> hvala vama, sam bi rekao vi znate onoga Linića koji uvoj fiskalizaciju, prema tome mi nećemo ove knjige prodavati, nećemo dijeliti besplatno, a ko ima 10 kuna za te dobrotvorene svrhe, neka onda prilože. E, ne, ne, mogu ja... Nije e, baš sasvim tako. Znači ovako, ko je, ovaj, hoće kupiti tu knjigu, to ima aze na, tr, na ovom, kako se zove, tekstilke. Testilka. Ovdje se daje dobrovoljni prilozi. koliko komisiji da da može od nule, ali može recimo i tisuću i recimo milijon <laughs> daći do Ja se šalim. Znači, to je dobrovoljni prilog koliko će da doće ovaj kolega iz Rotary kluba koji će onda to skupiti, koji svaku knjigu uzme. Znači, to je poklon. Dobro. Kamere su otišli pa neće biti donacija od kuna Unaočito. Ja bih sam predstavio Mirka Butkovića ja mislim da bi Mirko mogli napraviti jednu ovakvu knjigu. Koliko on ima ovaj, implikacija vezano u svoj život i rad i tako dalje, on je, ima izvrstnu karakteristiku eh, da je jako simpatičan i racionalan. On vas simpatijom osvoji, onda vas os racionalno pobije. On je redoviti profesor u trajnom zvanju, Člani je Emeritus Akademije tehničke znanosti Hrvatske, člani je Američke organizacije American Society for Advancement of Science, koja ima oko 100.000 članova, uglavnom sredočešnjih profesora, akademika i nobelovaca. Člani je Američke odruštva Planetary Society, koji znanstveno traže izvanzemarsku inteligenciju, SETI. Osvojio je popukate Petru, sa je rekerirao košarku, Mogli bi pričati, evo, baš do Juventusa o Mirku, ali budući da smo danas bili od profesora Cvitanovića pozvani na toleranciju, ja ću onda Mirku dozvoliti da svoje predavanje je, za koje mu je doktor Cvitanović dao pet minuta, ja ti dajem 13 minuta. Hvala! On će predstaviti za vas koji niste pročitali knjigu, tako da se možete uključiti ovaj, posle kad budemo mi ukončili raspravu u pitanjima. Vi ima vi ima vezu znači, slatneto mikrofon a čujete se ovaj da ako, ako, ako pogodim eh, na, gdje tisnji. je ono u šaltavanju mi sita je najdiskonte samo i to se o i saga borograd to samo pe jer može se stavno. Dovoreće svima, moraju, dobro reći svima, e, zahvaljujem se na posjetu, a moram se posebno zahvaliti tiskani e, večerić, e, razočaj koji je u knjigu vrlo brzo, vrlo Naravno zahvaljujem se i recenzentima i koji su sad daljnori. Za okrugli stol, vidite, to će, to će upoznat vas sa e, dvjetima i okrugli stolom naš, A sad ja sa ovim koje, e, sa znači, ovako, e, sadržaj, mić, neću puno o tom, da smo još dovoljili, znači, to je jedan ja, dio Znanosti, znanosti, grčkom, i znanosti i tehnologije. Počela je znanost sa antričkom grčkom i znanost i tehnologije ne gube dah koje se prvi, sve prviški gotovo eksponencijalno razvije. Razvoj morala, razvoj morala već život nje, više životnije imaju, određeni imaju moralijske mora morale, pa imamo filozofiju koja je uskočila tu, pa sve do humanizma, koje je preuzao svih tih ponešta, a i od životnih čaka. E, a onda malo sam detaljnje radio o evoluciji religija, gdje je od početka, ali više sam se e, koncentrirano na ovo zadnje, znači utemljenost religija na objavama, čudima i brožnostima, onda teološko dogaziranje o postanju boga, odnosno bogova, eh, vi znate da teološki ima eh, osobni bogovi i bogovi su dva relacija. Eh, a kod nekih su zajednički, jedno i drugo. Eh, Ovdje ima opisana, odnosno osobni bok je onaj kojim se boli, onda... Ajde, ajde, ajde. ajde. Budeš Je da treba. Ja ali zatvori sad čuši. No. Eh, Osobni Bogovicu ili Bog ono koje se moliš, onda usliša i usliša. Tako. A Bog stvarovati ili Bogovicu oni koji su stvarili svemi i zakone, a više se ne mješi, Pa se ponihnu njihovim tako to dađe. Eh, zašto se našta religija, to imate tamo napisano, pisano, zašto je postoje religije, isto je pa opisano, i imamo analizu sadašnje, kutica religija na čovečanstvo. To se da vrlo istotno, kako je religija na šta utječe. E sad, idemo na drugi dio političke ekonomije. Politička ekonomija je ekonomija, ali u širem smislu. Znači, ona je šta što funkcionira, tako da ona uključuje praktički sve. Ali ćemo se opet zadržati samo na moderna modernina, znači na kapitalizmu, realsocializmu i kamo u budućnost. Znači, od kapitalizma je osnivač teorije je Adam Smith, jer, se jer ste čuli, je ovaj, američki eh, ekonomist, <laughs> Britanski. A Britanski, eh, koji je eh, državno ekonomiju, kontrolirao pomoću države. Računa da mora država kontrolirati e, ekonomiju, ali držan. A Milton Friedman je on je za potpuno liberalnu e, ekonomiju da se država ne smisi uništa miješiti i vidjelo se da to baš nije. Znači sada ova ova kriza dvije tisuće osam je došla na bazi Fridmanove teorije, a spašena je na bazi Mindredove, <tose> odnosno Keynesove, jer je onda država skočila, spasila banka i sl. Po e, Keynesovom e, teoriji su isto spašavali veliku krisu 30. godina, onda je Roosevelt to isto radil, dakle tu imate kombinacije u kapitalizmu, sada te ne na kak će daj. E, u drugo, druga linija je Karl Tarmakstvo, svi znamo koji je postavio 30 godina. Eh, on je dao teoriju socijalizma i kapitaloga. Eh, eh, da, socijalizma i eh, taj dio kako će to iš dalje, A onda Lenin primijenio njegove teorije eh, komunizma i socijalizma i realizirao Rusiju. Stalin je to doveo rosti na stvari, je go je ekonomski jako Sovjetski savez napredala. Onda je eh, socializam, reval se raspogad je eh, u nekom ruku razvojio. Kad je Tito se razvojio i otišao od Staljina, onda su Tito i Kardec radili samoupravni socializam, onda je se stvarno praksis, filozofija, samopravno socijalizma, gdje je bio Gajer Petrović, koji je Karlovčan, glavni filozof na svjetskom nivou, a kolega Veljak, ja mislim da bi bio asistent. On je bio asistent, ali je to sve skupa 93 eh, odlišao. Eh, ali sad je zapimljiva eh, tričnu liniju socijalizma, je kineski socijalizam, E, Mao Zedong, vi znate, alo, ali Mao Zedong, e, on je bio isto, nekak, neki grozan sistem imao, ali je Deng Xiaoping, on je uvao reforme i on je sada, u stvari sad, on je radi u Kini. Znači Kina po tim reformama je najbržaja različaj i najuspješnija ekonomija na svijetu što se tiče postotka rasta tako da ona raste preko 10%, ali e, sada su došli ipak problemi. E, Xi Jinping je sadašnji predsjednik ja mislim vlade i vlada i komorističke partije i oni imaju se od velikih problema kako to ili zadržati, ili da se ne raspada. Znači, ima, znači oni imaju kao što je kapitalizam ima problema, tako ima i ovaj neka kapitalističko, socijalističko, komunistički sistem u Kini isto ima problema. E sad, imaju sad o kapitalizmu, misle ka, kako to ga ublažiti. Onda je Bill Gates ima svoju teoriju e, oko toga kako to napravi. On je najbolji, najbogatiji čovjek, svetico moj lako reći kak će. Kad je skupio novce? Nije najbolji, ali Eh, jedan ozbiljan znanstvenik je Tomas Piketty, to je profesor eh, na Sorbonne, mislim u Francuskoj, e. da nije na Sorbonne, e. E. u Francuskoj, u Marizu, e. on je, je išao stopama Marksa. Jer je Marx radio sve na bazi statistike kapitalističkog društva i doveo do takvih, kako bi se došao. Ali tukad je sa istitim podacima, ali sa kompjuterom i boljim podacima, što imao Marx, došao do malo dosta drugačih e, rezultata, pa ću vam ja na kraju reći kako to. On zamišlja, ja sam prihvatio njegove ideje sad. E, kako dalje? To su sad zaključki. <laughs> znači, politički zaključki. Moji su zaključki, ali nisu to moji. <laughs> to je odnosno uh, mislilac o svijetu. Znači, globalizacija politički. Znači, ujedinati da će cijeli svijet se ujediniti. To je tendencija i smjer. Kako to ide, to vidite sami. I, očin je da će sve zemlje morati imati kraljestnu demokratizaciju. Znači, to je recimo, to je pendencija za budućnost. Sljedeće. Sljedeće, ekonomski. Ekonomski, globalizacija je već davno, ona je prva započena, tako da je ekonomska globalizacija u punom smjeru došla kad je Sovjetski savez 90. godine uz to se raspao, onda je globalizacija došla po cijelom svijetu, ali ne onako kak bi mi zamišljali, neki Amerikanci i ovi, neki oni, jednoj globalizaciji, dok drugi neki onako kako bi trebali. S druge strane, sama ekonomija, sistem ekonomski, se smatra da trhni sistem je ipak najefikasniji, bar u ovo vreme. će se zadržati trhni sistem, ali sa globalnom planiranjem, i globalnom operativnom. To je korak napred prema Kenesom. E, Veliki korak napred, znači globalno Da mi možemo planirati ove predviđate da bi cijeli svijet rasao 1,5% godišnje, ne više, ali da se to raspredi na cijeli svijet, da ne, ne napreduju i ovi drugi pokladeju. E, I zrgije strane, globalno operativno. Da bogataši, plaćaju pored svakdje na cijeli jednako i to progresi i da se to investira u školovanje, u izgradnju fabrika i ostalo, za one ne razvijeme. Dakle, <hih> znanost je to, mogu reći, da će se razvijati maksimalno brzo, obrazovanje mora biti sve obuhvatno i temeljeno na znanosti i humanizmu. <hih> eh, sad imamo ja mediju zahtješčak, bez obzira koji će sistem doći, treba bi postići pravo na besplatno školovanje do najvišćeg stupnja, pravo na besplatno zdravstveno osiguranje odraženja do smrti, pravo na naučenu nagradu odraženja do smrti koja bi omogućavala minimalni standard do osnovanja čovjeka. Ovi će neke zemlje imaju, sad u Evropi je počela se i slično. E, imam zahvišak na krenu. E, znači, Sada imam prvo oko religije. Što se tiče odnosa religije i znanosti, religije su do nekaj se napretku znanosti, ali su ostale skoj glavnih dognih, prikrivajući nemogućnosti znanosti da za sada opogrepovstavanje bogova stvarala sam. Ali samo je pitanje vremena kako će sve rovije postati mitovi i narodni običaj. To je prvi po pa Drug, drugi zahvišak, što se tiče znanosti i tehnologije, ona napreduje i napreduje od I da vas tu, negdje ono što nema u knjizi, ali ima, u znanosti se dogodilo, znači ja sam napisao u knjigu je pred godine u Šta se vani dogodilo, najvećeg u znanosti e, to je naše društvo koje sam ja član, e, je taj je radimo na tom bi dobromasila. Evo sad imate prvi, prvo čudo, znanstveno. Jesu čuli naravljaju za crne malo. Jeste, svi. E, to je otkriveno vani, ali ove ovaj godine objavljeno. Jesu s nasljice šest mjeseci provjeravali, da li je to istrani. Ali kako su, točno što dok nisu bili objereni jedan prema milijon, da je to istina nisu objavljena. Da vidite gdje je stana slošena. E, e sad, ali šta je to? Gledajte, ovo što vidite, to su dve crne rupe koje rotira jedna oko druge. E, kad su se sasvim priblišili su gravitacijalne valove počeli jače raditi i onda su se spojile i dalje nema gravitacijalnih valova E sad, da, da čula bude veće, jedna gravitacijalna rupa crna je 30 sunaca, druga gravitacijalna rupa koja ujednohod ruki nestale su, e, je 3-6 sunaca. U ovom spajanju su izgubili masu dva sunca koja se pretvorilo u energiju gravitacijnih valov koji sad naši instrumenti to osjećaju. E, to je, ali još najvažnije, da vidite ovdje, tu vidite vidite, 10 na minus 21. Jel vam je to što znači? Mi na manjih mjerima, to je e, To je tako malo u stvari. To svojih mjerenja je milijon puta točnije nešta je promjera atoma i hiljalu puta točnije nešta je hjezga atoma. Ali, Einstein je to predvidio točno predstav Ali nije verovalo da se to ikad moće smjeriti jer je znao kako je to malo. Sad smo uspjeli ove godine to izmjeriti. Znaši. I to je strašne tražanje za korak dalje. Znači sad vidimo u početak praska, sad vidimo i u ljubinu stvaranja Svemira. A što je najčudnije, ovim gravitacijnim palovima možemo muhti svemire otkriva. Znači ako mi imamo jedan kre nas, možemo s takvim gravitacim da on malo deformira naše gravitacije. To, to možemo otkriti druge velike svemire kre nas, što je bilo nezamisljivo do pred, god pred 30. To je jedno da vidite je gdje Drugo ću vam pokazati puno jednostavnije, a puno strašnije. E, je, to je nagrada našeg društva o kojeg sam rečila. Zelensku godinu kao najveće invencije koja je bila, računaju da je to po prilici kao Fordov auto, onaj T koje on počeo i to je sad, svi vozimo automobile. Vidite, to je manipulacijna genila, metoda CRISPR. To je ta metoda koja se prekupirala od, od obrane bakterija, od virusa. Ali se može sada sada manipulirati genima. Znači i to točno i jednjeno. Znači, sad svaki, svaki jači laboratorij može raditi genetski inženjerik. Može proizvoditi nove vrste, nove ljude, može liječiti, liječiti eh, eh, razne genetske bolesti neslučajna je mogućnost toga i još tomu je tomu jeftina. Dakle, smatram da je to strašna neobucija koja će se dogoditi u genetici. Naravno sad moral i ostalo mora biti kontrolirano da se ne dogode svakva. Dakle, ovim zapravo, da tako kažem, što je kreacionizam do sada i naš ministar, pričam kredesanizmu, sada će svaki, on je mogo, on je bilo, ali odustav, je postav, odustav, evo, postav iz svaki od toga može postati kreator novih bića, novih vrsta, novih vrsta biljaka, bilo što. Ali, da vas razvesele, s tine možete manipulirati, da, i vratite natje. Znači, vi možete, sad kad te kukružno ako ovako, taj ne postoji više, jer se smije. Vi možete ideti ližnjem obratnik, u starostanju. Tako da, su fantastični. Evo, sad sam gotov. E, zadnje. Ako se nekako mi tiče, onda će se morate uničiti na drživi razvoj i na drživu ekonomsku razliku među ljudima. Ili vas neće biti? Da li? Pođemo mi sad to diskutirati. Prije nekoliko mjeseci slušali smo doktora Pavunu koji nas je jednako prestrašio kao dr. Butković, religije nas straše sa paklom a mir kao sa namašću. Sada bi mogli krenuti na predstavljanje knjige, molio bih doktora Crkvenca da u par rečenica kaže svoj dojam integralni od ovoj knjizi. Ako treba. Dalje, Dobro, U par rečenica gotovo teško da je nešto moguće reći o ovome bi se moglo puno više govoriti ja ću reći samo sljedeće naš Mirko Budković je nepojbeno osobit i poseban čovjek riječ je o tome da danas svijetom vladaju ve veoma uski specijalisti između ostalog oni su doveli do ovih spoznaja o kojima je ovdje riječ. Mirko je spomenuo samo nekada neka dostignuća, ništa sva. Ovo što se dogodilo sa vodikovom plazmom i što se događa još u uh, mikrobiologiji i tako dalje, to su sve stvari koje su zapravo stare godine dana. <kuh> dakle, zašto smatram da je on poseban? Eh, on je uh, specijalist i svijetom vladaju specijalisti i on je specijalist u tehnici. Ante Pariću, mislim u vibracijama ili tako, neće, je u tako Mirko. Da, Vibracije tako dalje. Te, Međutim, e, e, većina ljudi zapraši u tom svom fahu, usavršava ga, doprinosi itd. E, no, mnogi ljudi imaju tu sposobnost da, da, da vrlo rano u svom razvoju dođu do spoznaje da to nije dovoljno, da treba gledati stvari šire itd. I, ali d, d, d, malo od njih uspio u takvom gledanju. Ja mislim da je kod nas zadnji čovjek koji je tog kalibra bio, a doista je čovjek od formata u, u širini gledanja na stvari, e, suprotno onom što zovemo uskim specijalizacijom e, zapravo akademiju suprotka. Moguće je nekoj, ima još takvih ljudi, ali recimo, on je moj favorit, ako bih birali takvog čovjeka koji tako površnog specijalističkog usmjerenja gleda i promišlja i svijet, i ljude, i materiju, i duh, i sve ostalo. Mirko to svakako čini, s je on i na svoj način i humanist, i e, čovjek e, širokih pogleda koji potiče druge da razmišljaju o tome i na taj način. To je i u ekonomiji u, u dijelu u U ekonomiji on nije promašio osim na nekoliko mjesta, ali to sad e, ne, ne mogu o tome govoriti. To će u nauke u konsormosti. E, dao je par minuta ovaj, u kravati. Do, do. E, dakle, e, e, e, e, gospodin Butković je dobro odredio tih sedam međaša u svojoj knjizi koji su redom pratili razvoj ekonomske misli koji je vrlo dalek. On seže iz prvih dokumenata koji postoje i prije toga, čak i u Bibliji dosta osnova zato i tako dalje. Ali ja bih htio samo naglasiti kod ekonomije jedno. Ovdje je rijetko ko, čak i supek, da je vezao, on je vezao znanost, umjetnost, religiju i tako dalje, ali rijetko ko je vezao na ovaj način ekonomiju, ekonomski život, pa na neki način i svjetske probleme uz cijeli taj konglomerat materije o, o, o kojem govorimo. To je druga značajka na koju bi upozorio. Treća koja je ovdje je vrlo važna je ta da je, e, gospodin e, Budković, vrlo jasan u sljedećem stavu. On tvrdi, znanost je najobjektivnija od svih ostalih saznanja spoznaje valjda, iako je stalno nedovršena. Dakle, znanost je najobjektivnija od svega drugoga što možemo dok i, i u tom smislu i najprodornija i najsnažnija, ali stalno nedovršena. U tom slučaju se ostavlja prostor za rastrane o svim pitanjima koja su potaknuta u ovoj knjizi kao o djelomično ili nedovršenim. To je jedan do to je po mom sudu izuzetno prihvatljiv i jedino mogući pristup svemu tome. U ekonomiji bih još rekao samo to, Piketty je 14. izdao tu knjigu, ali zapravo on se nije oslanio na Marksa, on se osloni na jednog Bjelorusa koji se zvao Simon Kuznec. Taj je koga sam ja čak streo, Nobelovac je dok je bio živ e, u Americi na post on je zapravo utvrdio prvi sljedeće, da se e, tijekom povijesti e, e, ekonomija zapravo razvijela zahvaljujući tome ko će kome i koliko uzeti. E, pritom e, početke ekonomije vežu usto uz interes crkve i države kako i koliko uzimati onima koji stvaraju nešto. I zapravo je Adam Smith i klasična ekonomija je krenula i prije njega, naravno, utopisti i mnogi drugi od te točke. I sad je ovaj, Kuznec prvi e, utvrdio to da je zapravo e, stalno prisutna određena koncentracija, e, koncentracija E, bogatstava i dohodka i kapitala u, u, u, u e, e, određene manje krugove. Ali između ostaloga, na, nažalost, statistika tada njega opovrgla i od 913. do 9408. E, e, 10% stanovništva u svijetu e, najbogatijeg je raspolagalo sa 45% do 50% svega što je bilo. E, dakle, od 913. do 48. ali je zatim, e, poslije 48. godine, sve do 60. godine i kasnije, taj udio je pao. Pa je desetak, deset najboga posto najbogatiji, deset posto nije malo, deset posto najbogatijih u svijetu je raspolagao svega sa 32 do 33 posto. I od da je izveden... ovaj jedan fenomenalan zaključak za budućnost svijeta da će industrializacija, znanost, napredak svih vrsta i tako dalje, zapravo voditi tome da će se sužavati krug, da će se širiti krug onih, sužavati krug onih koji su najbogatiji. I da će nastati dakle, distribucija nove vrste, pa distribucija onda dolazi na ono o čemu je Mirko govorio i tu su se oni susreli s Markosom i sa čitalom tom teorijom kada je klasnik redla. Nažalost, to je bila zabluda. To je suvremena zabluda, stara 20-30 godina, jer mi već danas imamo situaciju da zapravo, da 10%, odnosno, puno manje od toga ljudi, ili dva posto drže 9, preko 90% svjetskog prihoda i bogatstva. I kud i kako će to, to je teško reći. I sad, gledajte, ja ne mogu uzimati više vrijeme da vam govorim o mnogo od toga o čemu bi mogao. E, još ću samo reći sljedeće, e, Mirko je e, e, puno širi zapravo u svojim gledanjima nego je to u ovoj iskazao. Recimo, ja sam se dohvatio s njim u nekim pitanjima baš religije, recimo. E, pa sam mu naveo brojne znanstvenike velikog kalibra u povijesti koji su bili vrlo e, e, religiozni I su bili teolozi. Od Boškovića našeg pa nadalj, pa do izraha Njutna, koji je u fizici učinio, ovaj, znamo što, sve skupa i tako dalje. Međutim, istina, tu je Mirko imao stanovite odgovore na to, ali ja zapravo hoću reći sljedeće. Kad sam ja spomenuo Hawkinga, onda je ovdje, to je darvinist, najsuvremeni darvinist prvog reda u svijetu, koji je napisao deset fenomenalnih knjiga, svjet, sve su prevedene na sivile jezike. Ja, Mirko ovdje je ovdje citirao samo jednu od tih knjiga. I to čini mi se veledni plaz. A odkad sam ja njega dohvatio na Hokingu koji je isto sa, sa, sa kojem je papa rekao, je da, je, da, je, da je evolucionisti, dakle, i da vi koji tvrdite da je tako nastao, pa i veliki prasak. I to je moglo nastati, ali to je Bog e, odredio da nastane. E, dakle, Hokingu. Ho, ho, I sad sam se ja s Mirkom dohvatio o tome, sad, samo da kažem, Mirko je ovdje u literaturi naveo samo Hokinga u tom jednom najmanjem dijelu, a on je pročitao svih deset Hokingovih knjiga. Hoću reći, e, Mirko je vrlo jasan u svojim stavovima, on je čovjek koji zaslužuje posebno ulažavanje i ovog grada i ove sredine sa svim onim što radi i što je napravio. Međutim, njegovi, njegovi brojni stavovi, uključujući ove ovdje koje je izložio od školstva, zdravstva i tako dalje, su prihvatljivi. Međutim, on je ovdje autor što se ekonomije tiče stavova koji su neostvarili. E, tako da o tome, kako ja gledam na to, kako bi ono svijet mogao dalje ili što bi i kako bi to, ne, ne mogu ulaziti u to, ali naprosto svijet je toliko pun konflikata stalno, oni narastaju što je normalno. Narastaju zato što su i mogućnosti da se konflikti rješavaju stalno sve veće. Tako da e, sve što Mirko navodi su stavovi koji su, koji su vrlo prihvatljivi vrlo poželjni ali po mom sudu ne ostvariti. Rekao sam da će vam trebao strpljenja. 2002. godine imao sam predstavljanje svoje knjige u beogradu Jedan od organizatora bio je glavni politički savjetnik predsjednika Vojslava Koštunice. Ja sam rekao, prošto mi nećeš ti nešto reći ovaj, na predstavljanju knjige? Još ne. Ja sam profesora, ja. ne mogu govoriti manje od 45 minuta. Tako i za mato nije redila <laughs> ovo ovaj pa rečenica. Da, imat ćemo ovaj okruh listop. Rina, molim da kažeš par. O knjizi pa ćemo poslije, o, o americu, samo. sam, što sam sa velikim zadovoljstvom prihvatio, da kažem nekoliko riječi o ovoj vrijednoj knjižici vašeg sugrađanina profesora Mirka Butkovića. To sam dakle prihvatio s velikim zadovoljstvom, a on da sam od voditelja ogrundog stola doznao da bi se u ovom prvom krugu trebao ograničiti na iznošenje dojma o samoj knjizi. Pa ću se onda doista zasad sad na to i ograničiti. Dakle, ova knjižica ima dvije naizgled teško povezive dimenzije ili dva aspekta e, koje je, e, koji su e, uobičajeno disparatni, ali su u ovoj knjižici uklopljeni ili objedinjeni u jednu skladnu cjelinu. Prva dimenzija knjige je ta da je to jedan ogledni primjer popularizacije znanosti i znanstvenih spoznaja. A s druge pak strane, to je ta druga dimenzija knjige, autor u njoj pokušava u najkraćim crtama prikazati temeljne probleme, a ujedno i temeljne poticajne mehanizme čovečanstva danas pa onda u tom smislu raspravlja naravno na popularizacijskoj razini o znanosti o religiji bolje rečeno o religijama i o ekonomiji ili opet precizno rečeno ekonomijama kao dakle silama koje determiniraju, koje određuju razvitak i perspektive čovečanstva, dakle, od drevnih vremena, pa do naših dana i do moguće ovakve ili onakve budućnosti. A istovremeno se, dakle, tu pojavlju, pojavljuje čitav problema koji su vezani uz sadašnje stanje i perspektive čovečanstva. Autor ima jedan u osnovi znanstveno-optimistički pogled. Znanost je ta koja donosi ona rješenja koja, se, koja su uopće moguća koja su realna koja su predvidiva ili bar na koja se s nekim stupnjem vjerodostojnosti može računati kao realna s druge strane religije su, premda autor priznaje i neke pozitivne strane nosi negativnih tendencija i to posebice kada se oblikuju u dogmatskom uh, u obliku kada se dakle, oblikuju kao dogmatske religije, ono se kada se oblikuju kao uh, vjerovanja zasnova na, na neupitnim i nepromjenjivim istinama, dakle istinama dogmatske. I tu se onda otvara čitav niz problema koje autor samo ukratko naznačava, a koja su, dakle, a to su središnji problemi čovječanstva u cijeli. I zaključno a, bih rekao da a, koliko god se u pojedinim izvodima ili pojedinim zaključstvima s autorom mogli ili ne mogli složiti nedvojbeno je da ova knjižica ima jednu iznimno pozitivnu moguću funkciju a to je da čitateljstvo navodi da misle da promišljaju i da se suočavaju sa svim onim problemima koji su u ovoj knjizi bar naznačeni ako nisu i u nekom veoma sustavnom obliku izvedeni. Evo, toliko s moje strane zahvaljujem na pozornosti. Sad bih reći sa velikim zadovoljstvom dao samome sebi. E, mi živimo u vremenu i od informacija, međutim bitne informacije nikako ne dolaze u Hrvatsku. Mnogi u politici današnje a ne, još nisu dobili informaciju o francuskoj revoluciji i da se crkva odijelila od države ili država od crkle. E, nisu čuli za prosvjetiteljstvo. E, makar imamo ustavu sekularizam, čini mi se da to još ne dolaze svima u uši. Zašto? Jer živimo po velikim velikom agresijom jerikalizma gdje se jednostavno ovi konkurentni svjetonazori stavljaju u stranu. Dr. Mirko Budković je jednostavno pokazao da u svetu može postojati i zdrav razum, i sloboda duha, tako da je ovom knjižicom daje postreka ljudima koji se osjećaju izolirani u društvu ovaj, jedne, eh, jedne vjerske diktature o smislu da ovaj, oni koji više nisu eh, koji nisu vjernici ili su predstaviti vjernici eh, postoje manje značani u društvu eh, Mirko je iznio svoje zaključke kao ovaj, liberal i koji vjeruje u to eh, i, i tomu je ovaj, jedna velika kvaliteta Evo sad bi dao riječ eh, veličanstvom Zapatiću koji je evo ni kriv ni dužan ušao u društvo ateista, agnostika, mistika. Pa, pa dobro, super konso <laughs> Evo ja, ja sjedim sve u društvu doktora znanosti, ja se pitao jedan ličar došao od meni pa sam mora ispuniti formular što je po zanimanju, on je rekao ofr opći fizički radnik. Pa tako sam ja, kao što rekao doktor Cestanović, doktor opće medicine, tako sam ja župnik opće prakse. Sterena terena, dobro, nešto piskaram tu na ka portalu Pa ja sam, bio i sa kad sam zamolena, dobro, odazvao sam se, pročitao sam knjigu, pomno, i drago mi je, Drugo mi je da sam mogao ugostiti u svom župnom dvoru gospodina Budkovića i gospodina Plebnika, no onda su se uvjerili da baš nismo tak bogati. Nisam ga primio u skromni dom svoj, tako da baš ne svećenici nismo tako bogati, kako neki misli kako piše u knjizi, nego da Dijelim osobinu prosječnoga čovjeka i njegovih primanja, neka više, nekad manje. Ne je o ovoj krizi. Ne gledaj što se mene tiče, ja ću biti kratak. Inače, kratko govorim i nedijelim čak 5-6 minuta. Tako dakle, da ljudi mi ne pobegnu van. <laughs> Jer su me učili da treba iscrpiti temu, a ne ljutem. Ja mogu reći ja od započetak uglavno, da u knjizi što se tiče religije, da se slažem, da se niče ne slažem. Uglavnom, treba biti iskre. Dakle, ja ću reći, a kasnije možemo vidjeti što je to čim se ne slažemo. Prvo, zanimareno je kulturološko značenje religije ono je bez nje ne razumjeti kulturni krug Europe, Bez obrža što mi mislijo, vjeri, kakav stav imamo, ali mi ne možemo razumjeti dušu i duru Europe bez hršanstva. Izodavno ne možemo zamisliti što se danas u Europi događa, svi se snebivamo što se događa sa imigrantima, što se događa sa neuspjelim integracijama koje neće uspjeti. Zašto? Zato što se Europa odrekla kršćanske duše. Dakle, i ona nema svoj identitet, a da biste vi nekoga integrirali, vi morate imati svoj identitet u što ćete ga integrirati uz danost. Znamno, stijest važna. Evo kao profesor Mirko koji ostali i provučava atom. I on vidi atom. A ja kao vjernik provučam vidjeti dušu tog atoma. Nešto više u tom atomu. U tom gibanju i vibracijama. A on vidi to. Ja pokušavam potkriti dušu tog svijeta koji se giba, koji se razvija. A, Dakle, to budušava odgled. Dakle, ali što je vrijednost ove knjige, ponajte lijevo? Da ona otvara ono što je u ovom društvu i ovom gradu neophodno. A to je dijalog. Mi svi doživljamo jedni druge kao dušman. Dakle, oni su tamo, oni drugče misle. Za nas često budu vjerni da su ateisti dušima, Ne, ne on je za mene kao vjernika djete Bože, čovjek, slika, nešto najljepše što postoji na ovoj zemlji. Dakle, tako bi ja za njega treba biti, dakle, to je svrha dijaloga, nešto najljepše, bez obzira što se mene slaži, mi smo tak li posjedili kod mene, pričali, pozdravili smo se. Dakle nema veze što smo, ja on ili gospodo Danko što smo. Dakle, to je ono, dakle to bi nešto moglo biti novo i na čemu bi dakle, i religija trebala raditi u novu. Dakle, ne propovijedati i ne bismo mi kao vjernici ni svećenice, ali su to nekakvi najprijratiji, dušmani, oni koji vrak čeka kada je napikne i sad, baca i tam dole u ovome, ne. To je, možda je tu u toj knjizi dakle, jedna možda valorizacija drugačiji naglasak na vjeri i na propovjedan evo, dadam se da vas nisam zadušio ovo je lepo rečeno ko u kome vidi ovaj je... Doktor Pavone bi vama rekao da vidi milijuna toma, jako dobro Budući da smo krenuli sa one strane, sad ćemo krenuti u okrugli stolu sa ove strane. Mi smo danas jutro govorili da u Hrvatskoj nedostaje dijalog. Nedostaje dijalog jer ga ne vode vrhovski kompetentni ljudi, nego čujemo samo kraketanje žaba i odmah se padamo u močvaru i tako dalje. Koji je razlog da nemamo taj vrhovski dijalog u društvu po vama? Je li crkva možda neki način previše pristrana za neku stranku ili ovakva nešto? Pa pazite, krivnja, nikad kaže naš narod, jedan novčić ne lupka samo ček. Dakle, krivnja je i, zna, i sa crkvene strane, i da kroz jedan sistem, kroz 10 godina, crkva, aj tako recimo, bila je tako bastijon zaštite nacionalne i sad je došlo jedan po drugačije vrijeme i sad su tu nastali problemi što se crkva nije uspjela na brzinu prešatati. i prihvatiti taj demokratski vol. A ona crkva još uvijek postoji ljudi koji misle da crkva mora biti zaštitnica hrvatskog naroda. Ne morali. Sada narod ima svoje strukture koje se trebaju brinuti, Mi ali okrenuti na drugu stranu i odvarati taj prostor dijaloga. Ja se sjećam, zadnji veliki dijaloga bila je, mogu se sjeća, mi profesora Bošnjaka, profesora Škvorca. Dakle, ljudi različitih svjetonazora i pogleda. Vrnuske diskusije, o tome smo nazvali, Dakle, dijalo u kome su oni dalje ostali, ali su jedni drugo poštivali. Dakle, razgovor u poštivanju i uvažavanju. To nam nedostaje previše uslo politike u sve. Od crkve, od znanosti, od kulture. Previše te politika, premalo je toga raskora. svi da dakle snosimo dio svoje odgovornosti, I ja ne bježim od svoje odgovornosti zato sam večeras ovdje da spera dio svoje ljake. Ja je vele časti, Loro imamo jednu zajedničku karakteristiku o to da smo kolunisti provokatori. E sad bi dao riječ Mirko Tisi kao šećer da, na kraju, pit će sam svima da, pa, da svoja na zadnja. Ne, svoje zadnje, A, ne, svoja je zadnja, još da, malo idemo na ovu ovaj, tematsku. E, ja profesor Lino Veljak smo bili na jednom, jednoj skupštini hrvatskog filozovskog društva gdje su nas znanstvenici analitičkih filozofiji mučili da ovaj, e, filozofija mora biti sluškinja znanosti. U srednjem vijeku su tražili teologiju da filozofija je sluškinja teologije, a sada od, ovaj iz nastavnih tričima žele na neki način da ovaj filozofija postane sluškinja znanosti. E, ja bih te molio da da svoju analizu u tom smislu Mirku gledanja i da ocjeniš Mirka kao filozofa. Ala probih rekam da je Mirko a dobro obrazovan u filozofiji a drugo dakle kada je riječ o temi treba li filozofija služiti teologiji ili filozofija treba služiti znanosti odgovor glasi filozofija koja služi bilo teologiji, bilo znanosti izgubila je svoju dušu i postala skup sofističkih umijeća koje ne zaslužuju časno ime filozofije o čemu se radi? Prvo reći će dobronamjerni tumači srednjovjekovne filozofije dakle prije svega skolastičke filozofije da je prijevod ancila teologije status filozofije u kontekstu dakle srednjovjekovne misli, srednjovjekovne duhovnosti adekvatno prevodiv sa terminom družbenica a ne sluškinja filozofije, teologije. Dakle, filozofija nije sluškinja, po tom nego družbenica teologije. Hivlji brak. E, ne, družbenica, budući teologija isto žena, gospodža, jedna onda je to družbenica, dakle, fine dame, su imale, osim sluškinja koje su im, ne znam, peglale veš, prale posuđe, čistile i obavljale druge poslove, veoma fine uh, i uh, imućne gospođe, imale su, kao što su kraljice imale svoje dvorske dame koje nisu bile struškinje tako su uh, fine gospođe malo nižeg ranga imale svoje družbenice znači obrazovane plaćene uh, žene koje su im pravile društvo i prikraćivale vrijeme, da ne bi gospođe e, morale se dosađivati s neobrazovanim e, sluškinjama, a muževi onako nikad nisu imali vremena e, za njih, posebno kad bi gospođe došle u neke više godine. Dakle, družbenica nije sluškinja, ali družbenica je još uvijek podređena, ovisna i plaćena. E sad, kakve to ima veze sa uh, znanošću i služenjem uh, filozofije uh, znanosti? Ima veze u toliko, ukoliko uh, ni uopće problem, ni poteškoća u vezi filozofije sa znanošću, kao što po sebi ne predstavlja niti problem uh, veza filozofije uh, s teologijom nego je problem u tomu što takva znanost koja zahtjeva od filozofije da joj služi da je bude u funkciji jest opterećena duboko opterećena dogmom samo što ta dogma nije eh, eh, transcendentnog karaktera to nije nikakva religijska dogma nego je dogma eh, zasnovana na uh, uobraženom vjerovanju da znanost može da ima uh, riješiti svaki problem, odnosno da ima ključ za rješenje svih problema i odgovore na sve, sva moguća pitanja. Ozbiljni znanstvenici dobro znaju da znanost nema odgovore na sva pitanja, da će sutra sasvim sigurno imati mnogo više odgovora na uh, Pitanja na koja danas ne može odgovoriti ali da niti ti odgovori neće biti niti definitivni niti konačni vjerovali smo znanstvena zajednica i e, e, ljudi koji se diče zdravim razumom vjerovali su do pred neko vrijeme da je njutnova teorija gravitacije definitivna i nepobitna istina i da se ona ne može ni na koji način i ni nikada osporiti a onda je, kao što znamo, došao Einstein i pokazao da je Njutnova teorija gravitacije e, valjana u ograničenom vremenu i u ograničenom prostoru i da nije nikakva apsolutna istina, jer je podvrgnuta višim zakonima. se predstavlja poseban slučaj nekih viših zakona koji također e, mogu biti i vjerojatno će biti jednog dana Ukinuti, ne u smislu poništavanja, nego uzdizanja na višu razinu. Dakle, ozbiljni znanstvenici ne vjeruju da znanost ima svariš, sve odgovore na sva pitanja i to i nije posao ima Međutim, kao što u religijama dominiraju oni koji oblikuju dokme neupitne dakle istine, tako, nažalost, i u znanosti parazitiraju mnogi koji bi htjeli religijskim dogmama su prostaviti neke druge jednako tako tvrdokorne dogme i naravno da niti jednima niti drugima ne treba nitko i ništa tko im neće služiti da bi samo potvrđivao potvrđivao njihovu istinitost njihovu valjanost i njihovu uzvišenost na jednak način kao što svaka prisvena družbenica potvrđuje svojoj gospođi da je ona još uvijek lijepa i još uvijek e, pametna, predaj nažalost e, ljepota u konkretnom slučaju stvar daleke prošlosti, a pameti tu nikad u konkretnom nekom slučaju nije bilo, niti može biti. Evo toliko s moje strane. Hvala. Prednost je filozofije da postavlja pitanja, svima drugima da daju odgovore, ali zanimljivo je da, mislim, na prve dvije godine Gregorijane u Rimu naprej se uči filozofija. Da. Pa ako to shvati, onda može na teologiju. Ja sam sebe preskočio, a, jer ja bih trebao odgovoriti nešto o političkoj misli uh, Mirka Butkovića, A rekao bih da, da Mirko ovaj uh, vrlo lukavo žonglira on kad pristupa religiji on upotrebljava sve moguće realističke metode, oružje znanstvene, fizikalne da ovaj, pomoć eksperimenta pokuša pronaći Boga i, i ne može ga pronaći međutim kad je u pitanju ovaj, politika humanizam je onda je on to veliki idealista znači kritizira religiju radi a kad je u pitanju politika on traži da se ovaj doživotno ljudi dobiju sredstva za održavanje, besplatno školovanje, besplatno liječenje itd. E, to mogu jedino vjerojatno ostvariti kinezi, budući da je sad rečeno na ovom kongresu da će za 20 godina 600 milijuna kineza osirotinje napraviti srednju klasu. I sad je moje pitanje, Mati Crkvencu, da li se mi onda trebamo biti iskreni i vratiti se u komunizam, socijalizam jer Kina bilježi, najveći, najveću stopu porasta i ovaj, za razliku pazite od naših kapitalističkih tržišnih metoda koje potpuno na neki način ovaj, repliciramo što smo imali prije, znači onaj koje je slušao komitet, makar je poduzeće propalo, on ide gore sad ako slušaš HDZ, makar se u svojoj općini smrdao, daš gore. Kinezi ne. Xi Jinping se morao dobro, dobro u svojoj ovaj, zemlji području ovaj, afirmirati. I on je između ostalog doktor marksizma, makar smo mi odbacili sve skupa. Evo, zvoljno. Hvala na ovom pitanju. Ono mi omogućuje reći sljedeće ne trebamo se vraćati. Svijet se nije vraćao gotovo nikada, osim posebnim situacijama moguće. E, Pogled toga, Kina nam ne može biti uzor. E, Kina je e, u zadnjih e, 17 mjeseci e, u, e, bitno smanjila uvoz, a time i izvoz. i Čitava ta e, politička diktatura u kombinaciji sa tržišnom ekonomijom i suvremenim kapitalističkim neoklasičnim, ne neoliberalnim nego neoklasičnim sustavom koji danas vlada ne ide zajedno. I po mom sudu Kina će u relativno kratkom vremenu doći u ozbiljne, ne samo ekonomske nego društvene, socijalne, političke probleme koje će rješavati koje neće moći čak sama riješiti. To je, to je odgovor nakon. Inače, kad sam već hodnog toga, da kažem, u ovom trenutku je svijet ponovo pred depresijom, ponovo je pred onim što je Bardo Sleman eh, učinio i što se dogodilo 2008. 2008. Postoje po ozbiljnim praćenjima ljudi koji se time bave, ozbiljni znaci problema u svijetu. Naprosto kapital se odbojio, svijet se pocijepao i brojne silice u ovom trenutku ukazuju na to da više ni nulta kamatna stopa koju u Frankfurtu gospodin Dragi Štanca od prekjučer ne može puno pomoći u izvlačenju ekonomije iz krize. Amerikanci ulaze ozbiljno u probleme bez obzira što su upravo na taj način u jednom trenutku nakon 2008. se se eh, popravili, odnosno spojili. S druge stvane, jašaju političke tendencije desnice koja će vući onome čime je gospodine Veličasni Bog kaznio ljude, a to je pohlepa. Pohlepa. Zašto on time kaznio ljude uopće? E, to je najveće iskušenje u kojih je stavio. E, teško će se biti odreći ovog trenda koji je... E, prisutan a koji vodi naprosto sebičnom bogaćanju i odnosima koji ne pridonose mogućnostima da se stvari u ekonomiji rešavaju i razvijaju. Kad smo bili u školi ovdje bile dva tri milijarde stanovnika na planeti, danas je preko sedam tisuća 7 milijardi, milijardi. nikad nije bilo više nego danas ljudi na svijetu i to je dobro. Nikad nije bilo više ljudi koji, su dobro, koji dobro žive relativno i to je sjajno. Ali nikad nije bilo više ljudi koji su do kraja nesretni i do kraja sirotinja. E, u takvim uvjetima ne trebamo se vraćati e, natrag, neće nas spasiti e, bilo kakva doktrina ove ili one vrste. Po mom sudu, i to je ono što nisam prvi put rekao iako sam odužio i zapravo iskočio iz koncepta koji ste imali jer nisam bio sasvim e, dobro uključen ja mislim da su ciljevi koje e, dugoročne stvari trebamo gledati, ciljevi kako ih je ovdje i Mirko značio su jasni naprosto ono što zovemo održivim razvojem nas u svakom pogledu sa zdravstvom za svakoga obrazovanjem za svakoga i dostojnim životom koliko toliko za svakoga je nešto čemu cijeli svijet treba težiti u održivi razvoj. I oko toga bi taj dijalog trebao se okretati i svi bi se trebali potvrgavati tome ako je to taj cilj. Ali to je cilj zapravo i, i kod nas. Pa se, mi se nismo dogovorili još o našim prioritetima i nacionalnim ciljevima u Hrvatskoj. I sad kako će se jednostavno dogovoriti o nekim ciljevima šire? To je prva točka ti ciljevi. Kako to postići? To je ono na čemu se duže... Na, ja osobno s jednom grupom sam dugo, dugo na tome radim. Tu nema rešenja za sad. Za sad, za sad je i piket i završio u, u oporezivanju i u profita i tako dalje. Mi možemo uvesti porez na darove, na primjer i nasljedstva. Pa što je sad one koji, se u dru, koji će u drugoj generaciji doći da nasljeđuju ono što se u privatizaciji uzelo, biti, biti uh, uh, uh, naprosto uh, nacionalizirani djelomišći. Možete svašta učiniti? Međutim, zapravo uh, način da se poluči napredak u pravcu ovih ciljeva o kojima smo ovdje govorili je taj da se uh, niti fetišizira tržište, ali e, ga se ne može ignorirati sasvim u ovom trenutku, ali niti ono što bi bio neki socijalizam, plan i tako dalje. S jedne strane tržište i, e, ima toliko imperfekcija, e, da s, mnoge su Nobelove naglede dobivene, e, a, a s druge strane stalno ga se zapravo gura isto, ono se stalno razvija. Njegovu snagu treba smanjivati, a treba pojačavati snagu ko kooperacije. Jer s jedne strane imate konkurenciju, to je tržište koja je krvoločna, zašto umjesto nje ne više kooperacije, pa ako nas dva proizvodimo neku, ne, ne, neku stvar koja treba svima, zašto da se nas dva pokoljemo, a ne surađujemo u tome da bi isto tako pomoćili što veći napreda. napredak. U tome bi. I treće, i zadnje, taj dijalog bismo morali imati na širokoj razini, na visokoj razini Mirko je ovdje predvidio, kako je to Danko rekao, ovaj, vrlo jasno, predvidio da bi ujedinjeni narodi imali veliku ulogu, da bi vijeće sigurnosti, na stanoviti način, bilo vijeće, bila svjetska vlada, itd. To se neće moći postići. Po mom sudu, čak ne bi ni trebalo, mnogi moraju ostati, sa svim svojim posebnostima, ali e, na toj razini o kojoj Mirko govori, doista treba nešto učiniti sa više koordinacije koja bi bila na toj razini. I uz ovo što sam prethodno rekao, e, u tom slučaju nema dvojbe da bi se mogla tražiti e, rešenja i određene perspektive za budućnost. Ja mislim da Mirka treba poslati kao gerilca u Davos da nametne agendu u ovom smislu. E, sada mikrofon je vaš koji je zainteresiran. Ja. Evo, ga. doktor Vitas. Izvolite. E, grijeći, i da sam tu bio. Inače, ja... Ne razumijem filozofiju, mi je od mene zanimati. Ali mi nešto pitao, gospodine, već Kad je misao? Ne, ne, se, ne. Ono što ste vi govorili i kako ste vi govorili, meni se to jako dopada. Ja vidim da ste vi dobar čovjek. E, sad ja bih vas ne pitao nešto konkretno, praktično. Dakle, vi ste spominjali i mi ga. To je sad koji dosta Recimo, mi u Hrvatskoj smo imali rad i, i ginuli su i nedužni i civili. ne samo u Vukovaru, nego posuda i u Karlovcu. Recimo, i ja sam u Karlovcu za vrijeme rata bio najmanji u kao liječnik i u bolnici, samo u Tamo svima. Ali mogu da niti da dođem za granicu jedan, pa kaže, u moje zemlje je meni život ugrožen. Ja sam čovjek kao i vi. Pa primite me, smjestite me, hranite me, družite mi sve što mi treba i onda me jednog dana i zaposlite. Dakle, nekako mi se to ne sviđa. No, da se vratim na ovo. Šta bi vi konkretno učinili sad s tim imigrantima? Konkretno. A konkretno ono, zašto se zalaže iz sveti, odmah s te ljude primiti. Mi smo dužni te ljude prihvatiti. Tim ljudima omogućiti u prvi trenutak primiti. To su po vjeru, to su moje braće i sestre. Bez obzira kojoj oni vjeri pripadaju. Mislim, ja sam, mislim da sam dužan je primit. I naša domovina dužno im je primit. I Europa je dužna prihvatiti. A kasnije, na koncu, mi smo učinili nelet tamo. Nisu sirici došli bacati bombe po Evropi, nego je Europa došla bacati bombe u Siriju, u Libanon, Afganistan, Irak i Iran. Mi, Libiju, mi smo došli tako. Sirija je bila napredna zemlja, samo održiva, ekonomski, u svakom pogledu. I ljudi su dobrošili. To je drugo što su bile političke, svače tamo. Ali Evropa i Europska unija, ona prije Francuska, Velika Britanija, što su pravi ne tuđoj državi. Mi smo dio Europske unije. I mi smo dužni ti ljude zbrinuti. Jesu došli sirici nas bombardira, libici jesu došli avionima bacati razarat naše gradove, došli naša sela razarati, naše tvornice uništava, naše bolnice gađali, naše škole gađali, ili smo mi kao dio Evropske unije došli njima pravi neti. Dakle, ovo što imamo je posljedica našeg rušenja njihove kakve jesu, mi se možemo slagati, ali mi ne možemo model naše demokracije nametati nekome drugome. Ne možemo i nemamo nikakvih prava. A mi smo došli njima na metu. kao, a ispod toga žita smo došli po naftu i lonku. to je stvar. Mi sada to možemo politički farbati ipak da. Znate, kao što je onaj, reke, farbamo jajca za buzem. To je to. I mi smo dužni moralno od nolika granica. Jesi to meni sviđalo ili ne? Ako nastupamo moral i etiko, ako sad to jedan put smo otkrili da smo kršćani, pa nas muslimani kao uvržavaju. A cijelo vrijeme smo na tome da uništimo je to kršćanstvo ja to su postali kršćani. Kršćana osljivan ne ugrožana, pravo kršćanina, kvazi kršćanina uvijek će ugrožavati, na neće ugrožavati. Dakle ja mislim i na tome to stoji, tom stoji sredio otac, moralna je obaveza Europe prihvatiti, a onda kad se smiri Moralna je obaveza vratiti i sagraditi sve ono koji smo im porušili. Sve, ako hoćemo govoriti o nekakvoj etici, morali, pravdi i ljudski pravi i oni imaju ljudska prava na svoj dom iz kojeg su istijali, zahvaljući nam. Ja predlažem da Slovanski dom je obećao neko fino vino, da nas raspravu, mada je inženjer Samažija htio da, reći da su Amerikanci dosta zakuhali, ne samo mi Evropi. No. Ja okay. Nek budeš koje pitanje. A? Evo Mirko, gdje si domačin? Ne. Nek budeš koje pitanje, jer ima neko. Evo, kako ne? Evo. E, e, kova, če, če, če kovačeviš. Kovačeviš? Kovačeviš. Onda ćeš ti. Ja za sebe kažem da sam građan opće prakse. Pa bi postavio o, jedno pitanje o kronom stolu koje mi se na meče, na metalo. O ovom gospodine, kao što ste rekli, nakon čitanja te knjige čovjek može što što zaključiti i, i razmišljati o mnogo čemu. kaže, odnosi, knižica kaže e, svjetna raskre život. Ja to mislim, ili ćemo krenuti u nekakav dalji prosperitet ili ćemo nestati svijet na određeni način, a unutra i kako nabraja na stotine, ako ne, ne na stotine, ali sigurno 60 sedamdeset načina propalskih svijeta nabraja to. I sad moje titanje bi bilo uh, okruvom stolu gdje tu i šta kaže povijeste. Je povesta se da su postojale civilizacije, tehnologije, znanje i sve to što su dobro. Šta će biti samo ako jedan virus uđe u naše sisteme kao što si tu spomenuo? Šta će biti? Da li ćemo biti na raskržju izbrdo ili ćemo biti uzbrdo? To je pitanje za profesora Veljaka koji je filozofiju povijesti Evo, dakle u kratko rečeno kažu pesimisti da ne važi ona budući da je povijest učiteljica života jer iz puka prošlosti nikad nitko ništa nije naučio A a što uh, bi nas uh, prošlost uh, mogla poučiti? Mogla bi nas uh, poučiti uh, da su doista mnoge civilizacije propale uh, ostavivši za sebe tragove ili čak posve bez traga. Da mnogim uh, narodima koji su živjeli danas uh, nemamo nikakvih e, tragova da su ostala tu i tamo neka zemljopisna imena koje upućuju na neke davno postojeće a posve nestale narode uglavnom upućuje e, znamo i to da je Rim od e, središta svijeta i veličanstvene carske prijestavnice e, postala, e, postao gomila ruševina Uh, u kojemu je živjelo jedva nekoliko stotina stanovnika gdje su po uh, rimskom forumu pasle koze i tako dalje uglavnom ono što se našem čovječanstvu današnjem čovječanstvu, našem civilizacijom može dogoditi jest ono što se je dogodilo mnogim ranim civilizacijama i za to ćemo mi kao čovečanstvo sami biti krivi jer ima jedna druga latinska uzrečica u čiju istinitost ili bar poučnost vjerujem a to je da je svatko sam svoje sreće kovač a to onda znači i svoje nesreće e sad sad ću ja reći malo drugačije ja sam puno veći optimist e, ako gledate kako se čovječanstvo razvijalo onda vi imate gledano grubo stalno napredak mi smo došli od ono, kad smo se išli iz drva mi smo stalno napredovali i nismo se uspjeli upropastit iako su išle e, malo sinusoidom ali je stalni napredak takda povijest nas uči da smo mi vitalni i relativno pametni. Ali, druga se stvar dogodila, znanost se dogodila. To je, znači, sve civilizacije koje nisu imali znanosti su propale. Ali, civilizacije koje imaju znanost nisu još propale i još će jače se napredovati. Dakle, sad postoji samo određene krize, ako ne riješimo odnose među ljudima, da, evo, koje mogu biti krize, po mom mišljenju. Jedno je atomski rat, koji može biti strašno opasan, ali on, kad sad gledate ovako, ne može biti opasan, iako Pakistan baci bombu na ne znam koga. Nekako se zaburno potuku Kinezi, Rusi i Amerikanci. A to se, ilmo iskustvo, Hitler, Hitler je, jeste vidjeli kako je on upao u Gužu, on je malo uzeo Češke pa je reklo u redu, je, onda je uzeo ne znam šta drugo e, e, i onda je došlo, na jedan put uzeo Poljsku, onda svoje Englezi rekli stop i onda je došlo do Svjetskog rata. Znači, on, Hitler nije imao namjer u svjetski rat. Na, na kraju pametno to bilo. Neki je htio dio po dio zauzeti. Pa takvom zaborom se to može dogoditi. Ali ja smatram da je to mala šansa. gotovo nikakva sa atomskom bombom. Znači, po mojem mišljenju mi ćemo riješiti zagađivanje i sve o tome. Mi sve znamo danas riješiti sa našom znanošću i tehnologijom. Tako da je samo pitanje odnosa među ljudima, kako ćemo ekonomski sustav raditi i da li ćemo imati ekstremne vjerske koji vjeruju nešto abstraktnog. Znači, kak se događa, recimo to je sad kod muslimana, kod ovih drugih, da musliman sada se raznese, viće eh, Allahu Akbar, znači Bog je eh, velik, i digna zrak sto ljudi, do sebe, ali za sebe računa da bi došao u raj. Ali to moramo, ali to sa edukacijom i svim, svim ostalim, znači, političkim mjerama moramo na to utjecati. Tu nema prave volje. Znači, još veliki kapitali, velike zemlje ne djeluju dovoljno u tom smjeru. Ali ja mislim, s obzirom da je znanstak daleko došla i da su ljudi Pametni i da znaju da će svi izgubiti sve ako dođe do velikog atomskog rata, do njega neće doći. Ne. Tada je ja sam optimist, ajde. Ja bih rekao da se da propadaju samo države i društva koje se razvijaju. Ni se hvala Bogu ne razvijaju. <laughs> <laughs> ja na teološko pitanje. Mi znamo da, recimo, kad dođe ovakve fizis, to je tješka situacija, da se osučimo Bože moj, Majko mojo i Oče naše. I to je sve u, na 7000 jezika i na reći ovoj epumeni naše. A drugo je pitanje za doktora crt, crt, crt, Mato Srkvenica, da mi o, govori koliko mu je poznato djelovanje rimskog kluba, i komiteta 300. To su, s jedne strane, su ovo, izuzetni, to ćete vi objasniti, ovo, što je to, i koliko oni bitno ili najbitnije možda utječu na sve ove ukupne elemente koji se ovdje spominu. Za sigurnost života na ovom ovaj Mato Lovrak. <laughs> Čovjek je materijalno, duhovno i duševno bić. Dakle, sastavljen je od više komponenta. I ona svaka nosi u sebi, da tako rekne, odrećeni program. Ajde, možda je malo nespretna riječ. Dakle, određen program koji se aktivira u kriznim situacijama. Kao što se, kada je tijelo, život, opasnost, i aktivira se. Dakle, određeni mehanizam organizmu i počnu, ima onaj ja crkli smo gledali ko djeca, da. počnu bijela krlca. Da. Djela, dakle, juriti i obrano, brane, organizam. tako je i je čovjek osjeća unutra skopno. dakle, otvara se taj jedan, pa tako reklam, program u čovjeku, e, koji jednostavno u njemu budi praiskonski nagon. A to je potrašiti snagu isnad sebe. Čovjek nosi svijest da nije samo pozemljav, nego da je od nečega. To je ono o čemu je govorio, što ga krivo citira, jer ga niko ne citira, ga krivo dvore, da je rekao Šuštar da je Bog kreator. Ne, on je rekao da je Bog dizajner. Intergener. A to je velika razlika od kreator i dizajner. Dakle, da je u nama dizajnirano to što se u nama u tom momentu probudi i onda se okrenemo crkvi. Ne tražiti utjehu, dakle, okrenemo se vjeri. Ne traži utjehu, nego organizam ima jedan moment, samo opet. Na njega znanost na neće moći odgovoriti kao što neće na mnoga druga pitanja odgovoriti, a ovako mi pričali o znanosti ona je ograničena. Ograničena je i vremenom i prostorom. I kao što je rekao profesor Nik, ona daje odgovor, onda se jave nova pitanja, a pa, pa nova pitanja i nova je odgovor. Dakle, znanost daje odgovor, ali uvijek će se javljati pitanja na koja nema možda če se da za sto godi, non si gledali novo pitanje, ma če mnogo open, novo. I to je dobro, tako idemo napreli. I gledaj, se to budi, to je daj design u čovjeku, pođi sam da kreće i brani taj svoj integritete. To je bio mojo. Mate? Da krej klub, ovaj, klub, ona i tako dalje. Ja mislim da su e, naravno važne skupine i da bi ih trebalo u većoj mjeri koristiti u onom smislu u kojem smo Mirko i ja govorili na stanoviti način. A to je pitanje dijaloga, e, koordinacije i mnogo čega drugoga. Ja osobno, a, mislim osobno, e, znam naravno e, i vi znate za brojne ljude koji su u rimskom klubu, koji su vrlo ugodni i utjecajni, ali i utjecajni na razne načine ili u nekim drugim klubovima. Međutim, ne vjerujem da takvi klubovi predstavljaju ne, nešto što je sad tajnovito i što stoji iza onoga što obilježava svijet i što se u svijetu događa. Ono što postoji to je dobra organiziranost u svijetu. Svjetski moćnici su vrlo dobro organizirani. E, ja sam 78. godine u Americi, e, kada su se oni prvo, e, pola ekonomista se ga, e, tada prvo zanimalo za samoupravljanje, kao, kao pojav. Napisane su biblioteke u Americi i postoje o samoupravljanju, kao, kao e, sustavu u kojem ljudi više sudjeluju aktivno i u upravljanju onih što rade i tako dalje i tako dalje. Ja sam surađivao na Prtiju sa kolegicom koja je bila čak mlađa od mene koja bez koje koju su iz te departmenta uvijek konzultirali prije nego je netko od njih išao nešto u vezi s tim negdje reći ili je putovao na ovdje u istočnu Europi. Prema tome, oni u Americi prije interneta je bilo umreženo sve ono što je bilo uh, od uh, dubokog znanja pojedinih područja i sve je to bilo na raspolaganju ljudima koji su vladali, vladali Amerikom i svijetom. Takva takva umreženost u ovom sudu postoji i ona ne mora biti destruktivna uh, ako, uh, ako se stvari vode dobronamjerno i vode u onom smislu u kojem je ovdje bilo riječ o Profesor Laraj. Hvala za autore jedno pitanje. Inspirirava me korice vaše knjige. Ja sam sociolog i politolog u obrazovanju, a posebno sam eh, predavao biznesu s obzirom A eh, Meni su jako simpatični svi napori koji idu interdisciplinarno, transdisciplinarno, ovo metadisciplinarno to je već pitanje kada i kako i ko ćete Kako se vi odnosite s obzirom da o tome nije bilo uopće riječi? prema ekološkim pitanjima modernog svijeta, u smislu, da kratko kažem, u 30 sekundi, tri procesa idu rapidno, vrlo negativno. Najjači su klimatske promjene, to je zbog ono drugi su nestanak vrsta, to je vrlo brz proces o kojem se ništa ne priča dramatizira, a vrlo je dramatičan. I treći je relativno smanjenje, relativno smanjenje, to je sad jedna ovog poslana priča, nije prilika da tome dođu, svanjenja pitke vode na planeti. Dakle, ako nam je ugrožena klima, ako nam je ugrožena flora i fauna i ako nam je ugrožena voda, onda uh, mi možemo prijat' o religijama, o simboličkim pričama. Hrvati jako voli simboličke priče. Bog ima, Bog nema, Bog i Hrvati, Hrvati, ovo, ono, ali ova substanca života je voda, je flora, fauna, je zravi, je klima, i zanimljivo da vi to niste u knjizi obratili. Kako je vaše mišljenje kao znanstvenika er, o, o tim pitanja, da su, ja osam mislim da su jednako važna, je li? a inače malo počne o ekonomija na grečkom, gospodine mate, zna, i, i mnogi to ne znaju. znači, zna, gospodarenje je domo, a ovi koji se domo, Dakle, ekonomija zapravo debelo, u moderna vremena ekologija debelo uvučena tu priču. Inače, simpatizira vaš idealizam, bez ošte različite da je pomalo i ekstremalno. <laughs> e, hvala na pitanju. Ova me je slika inspirirala. E, to je slika sat sa mjeseca, pred mjesec dana, sa satelita ameriškog koji istražuje onu tanku atmosferu mjeseca i onda je ono, vidite, to je mjesec i snimio je zemlju. Onda mi je, kad sam pogledao, da to je jedina, ja, iako ja se bavim setjem, znači istraže, odnosno, u društvu sam, koje traže vanze, malce i tak dalje. Beskonačno je komplicirano skupo napustiti zemlju. Beskonačno je jeftinije i jednostavnije sačuvati zemlju. Ali nju ima sad jedan veliki problem, opećemo ekonomski. Smatra se da kapitalizam, borba za, za gramzljivost i profit ne može sačuvati i da se dogovorimo o klimatskih promjena, nije u stanju. Mora biti se mijenjati malo i ti ekonomski odnosi, ali... Ja sam optimist, jer mi sada, danas, sve to možemo riješiti. Šta je pitka voda? Imate oceane koliko god točite. Vi to samo imate, e, destilaciju i ove druge metode, samo treba novaca. Znači mora se tehnologija i znanost zna sve riješiti. Na nas više ne može pasti ni, ni meteor. Ako ga vidimo, a vidimo ga kad je veći, mi ćemo ga maknuti tako da mi to sve možemo riješiti i čak i vrste sad kad sam pokazao ovo mi možemo proizvodi stare vrste tako samo znanost znanost tehnologija ali razobni ekonomski sistem da to možemo izorganizirati i da onda to riješi. E, e, ovo je pitanje u toliko važno što je matematički dokazano da ne na svjetskoj razini nego čak i u Karlovcu Mogu bi se dokazati da je vrlo profitabilno baviti se istodobno održavanjem, dakle, održivim razvojem, saniranjem svega onoga što ostaje i što na ovaj način ugrožava svijet, odnosno naši život, i gospodarskim razvojem. Jer se često gospodarski razvoj predpostavlja, idemo brzo raditi, tvorice nije bitno šta iz njih ističe i tako dalje ali je dokazano da je isplativo i profitabilno istodobno rješavati jedno i drugo, jer poslije ovo saniranje košta enormno puno. Da, to oče kapitalizam, jer sad Amerikanci prodaju tu ekološku industriju, naprijed smo sve zagadili, sad onda od nas koju hoćemo zagaditi je. moramo platiti i dalje. Međutim, Mirko, Ovaj, vjeruje da Karlovac ima četiri rijeke i da neće izgubiti pitku vodu, a ako ne, idemo u Sanski most, ima devet ovaj, rijeka. <laughs> Čitao sam jučer apropo tog ovog znanstvenog dokazivanja ovaj, hrane, američki i indijski znanstvenici su otkrili da mogu proizvoditi šniclu bez da ovaj, ubijaju kravu i da uopće postoji krava. Pa, tako pa matični stanica i tako dalje je pakao je tu pakar, raj. Raj. E, zna, ne, stalo, ne, Pre, ne ne pakao raje ko zna ima špitaj pa ustala nešto samo nema pitaj dobro daj za e, sad zaključavamo sa jela požoli nas u rajic enološki <laughs> Ja se vas sada pozvala na domjenak vam, jer vidimo da je Dankone strpljiv. <laughs> Aš Mi smo bili inspirirani, jer inspirirani sa ovom, sa ovom slikom, pa smo napravili neko iznenađenje našem Čim? A sad možete doći čovjek, pa možete ti ovo, dati koliko hoćete. Ajde, rada. Sve dobro. Sve dobro. Da, da, da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, mogu dvije da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. da. It's <laughs> really